mənasını anlayırsınız. Ya Muhammed biz bu Qur'anı sənə vəhyi etməklə sənin üçün ən gözəl hekayəti danışırıq. Hərçənd ki sən əvvəlcə ondan əsla xəbərdar deyildin. Bir zaman Yusuf atasına demişdi: "Atacan, mən yuxuda 11 ulduz və günəşlə ayı gördüm. Gördüm ki, onlar mənə təzim edirlər. Atası Yaqub dedi: "Can oğul, yuxunu qardaşlarına danışma. Yoxsa sənə bir hiylə qurarlar. Çünki şeytan insanın açıq-aşkar düşmənidir. Yuxuda gördüyün kimi Rəbbin sənə başqalarından seçib üstün tutacaq. Sənə yuxu yozmağı öyrədəcək." Bundan əvvəl babaların İbrahimə və ishaqa neymətini tamamlayıb, Peyğəmbərliyi verdiyi kimi, sənə və Yəqub nəslində də tamamlayıb verəcəyib. Həqiqətən Rəbbin hər şeyi biləndir. Hikmət sahibidir. Yusifin və qardaşlarının əhvalatında bu haqda soruşanlar üçün neçə-neçə ibrətlər vardır. Bir zaman Yusifin qardaşları öz aralarında belə demişdilər.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 Bir başkası birer dedi. Yusuf'u öldürmüyün. Onu bir quyunun dibine atın. Eğer beli etseniz yol keçenlerden biri onu götürer. Onlar dediler. Ata biz Yusuf'un heyiqahları olduğumuz halda sen ne için onu bize etibar etmirsən? Sabah onu bizimle birliğide çöle gezmeye gönder. Koy oynayıp eğlensin gözü könüne açılsın. Biz onu mütlak koruyacağız. Yakub dedi. Onu aparmağınız mənə çox məyusdur. Ayrılığını dözə bilmərəm. Qorxuram ki, onu qurd yeyə, siz də xəbər tutmunyasız. Onlar biz güclü bir dəstə, 11 nəfər olu ola, gözümüzün qabağında qurdunu yesə, onda biz aciz olarıq deyə cavab verdilər. Qardaşları Yusif'i götürüb çölə apararkən, onu quyuya atmaq üçün sözü bir yerə qoydular. Biz Yusifə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 Yusifi Misirdə sahtın olan patişahın əziz ləqəvli vəziri Qitvir öz dəvcəsinə belədirdi. Ona hörmət et, yaxşı bax, ola bilsin ki, bizə fayda versin və ya onu oğulluğa götürək. Biləliklə, Yusifi o yerdə, Misirdə yerləşdirdik, həm də ona yuxu yozmaqı öyrətdik. Allah öz işində qalibdir, istədiyini edəndir. Lakin insanların əksəriyyəti bunu bilməz. Yusif gəncliyinin ən yetkin dövrünə çatdıqda ona hikmət və elm verdik Biz yaxşı işlər görənləri belə mükafatlandırırıq. Evində olduğu qadın Züleyxa Yusifi toğlayıb yoldan çıxartmaq, onunla yaxınlıq etmək istədi və qapıları bağlayaraq digəlsənə dedi. Yusif isə Mən sənin bu hərəkətindən Allahı sığınıram. Axı sənin hərin mənim ağamdır, o mənə yaxşı baxır. Və ya Allah mənim ixtiyar sahibimdir, mənə mərhəmət, ehsan buyurmuşdur. Həqiqətən, ağasına xəyanət etməklə, onun əhli əyalına pis gözlə baxmaq və zina etməklə, özlərinə zülm edənlər nicə tapmazlar, deyə cavab verdi. Doğrudan da qadın ona meyil Əgər Rəbbinin dəlilini, xəbərdarlığını görməsəydi. Yusif də ona meyli edərdi. Biz pisliyi və biyabarçılığı ondan soğuşdurmaq üçün meyli etdik. O, həqiqətən bizim sadiq bəndələrimizdəndir. Yusif canını qutarmaq, Züleyxa da onu yaxalayıb kamına çatmaq məqsədi ilə hər ikisi qapıya tərəf qaşdı. Züleyx onun köyünəyini arxadan cırdı. Onlar qaprın ağzında ağası ilə rəstlaşdılar. Züleyha dedi, sənin ailənə pisliy, övrətinlə zina etmək istəyənin cəzası, yalnız zindana salınmaq, ya da şiddətli bir əzaba düzar edilməkdir. Yusuf dedi, o məni toğlayıb yoldan çıxartmaq istədi. Bir şahid, Züleyhanın beşikdə olan körpə əmrisi oğlu belə şəhadət verdi. Əgər Yusifin köyünəyi önündən cırılmışsa, qadın doğru deyir.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 Günahına görə bağışlanmanı dilə. Çünki sən həqiqətən günah edənlərdənsən. Şəhərdəki qadınlar dedilər, vəzirin övrəti cavan qulunu tovlayıb yoldan çartmaq istəyir. Yusifin məhəbbəti onun bağrını qan etmişdir. Biz onun açıq aşkar doğru yoldan çıxdığını görürük. Züleyha qadınların gizli dedik odularını eşitlikdə, onlara xəbər göndərib ziyafətə dəvət etdi. Onlar üçün, Gözəl bir məclis düzəltdi Onların hər birinə meyvə kəsib soymaq üçün bir bıçaq verdi Sonra Yusifə Onların qarşısına çıxdiyə əmr etdi Qadınlar Yusifi gördüyü də Gözəlliyini heyran olub onu həddindən artıq təriflədilər Və özlərini itirib əllərindəki turuncun qabığını soymaq əvəzinə Əllərini kəstilər Onlar Aman Allah Bu ki bəşər deyildir Bu, ancaq Allah yanında əziz olan bir mələkdir, dedilər. Züleyxa qadınların özlərinə gəldiydən sonra, kəsilmiş əllərinin ağrısından ahva etdi və bu hərəkətlərindən xəcalət çəkdi görüb onlara belə dedi. Bu, könlümü ona verdiyimə görə mənə qınadığınız oğlandı. Mən onun olmaq istədim, o isə imtina etdi. Bir daha deyirəm, əgər əmrimi yerinə yetirməsə,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 Hər şeyi eşidəndi, biləndi. Vəzir və ailəsi, Yusifin günahsız olduğunu sübut edən dəlilləri gördüyü halda, Yenə də onu bir müddət dedikudu kəsilənə dək, zindana salmaq qərarına gəldilər. Beləliklə, Yusif zindana atıldı. Onunla birlikdə iki cavan oğlan da, Patşahı zəhərləməyə cəhd göstərməyədə iddiam edilmiş Şahsarayının sagisi Vahşbazı,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 Yiyəcəyiniz tam gəlməmişdən əvvəl mən onun mənasını sizə xəbər verirəm. Bu, Rəbbimin mənə öryətdiyi elmlərdəndir. Mən Allaha inanmayan və ahirəti də inkar edən bir tayfanın dinini tərk etdim. Mən atababalarım, İbrahim, İsaq və Yəqvun dininə tabi oldum. Bizə heç bir şeyi Allaha şərik qoşmaq yaraşmazdır. Bu Allahın bizə və bütün insanlara bəxşitdiyi neymətdir, Lakin insanların əksəriyyəti ona şükür etməz. Ey mənim ikizindən yoldaşım, Sizə nə bir xeyir, nə də bir zərər verə bilən ayrı-ayrı tanrılar daha yaxşıdır, Yoxsa bir olan, hər şeyə qadir olan Allah, Allahdan qeyri ibadət etdikləriniz, Sizin və atalarınızın özünüzdən uyurub qoyduğunuz,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 Mən sizə onun yozumunu xəbər verirəm. Bircə məni zindana, Yusifin yanına göndərin. Cavanoğlan, patşahın izni ilə zindana gəlib dedi. Yusif, ey doğru danışan adam, bizim üçün bir yoz görək. Yeddi arıq inək, yeddi kök inəyi yiyir. Yeddi yaşıl sümbül, yeddi də quru sümbül. Bir bunun mənasını mənə izah elə.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 Onun göndərdiyi elçi Yusifin yanına gəldiyi o, ağanın yanına qayıdıb soruş ki, Züleyxanın məclisində əllərini kəsən o qadınların məqsədi nə idi? Həqiqətən Rəbbim onların məkirini biləndi. Patşah həmin qadınları çağırtdırıb soruşdu. Yusifi toplayıb yoldan çartmaq istəməkdə məqsədiniz nə idi? Qadınlar, Allah eləməsin, biz onun barəsində pis bir şey bilmirik deyə cavab verdilər. Vəzirin övratı Züləyha idi. Artıq indi həqiqət bəlli oldu. Yusif onu yoldan çaxtmaq istəyən mən edim. O şüfəssiz, doğru danışanlardandı. Yusif dedi: "Bu qadınlara həqiqəti etiraf etdirməyim. Ona görədir ki, vəzir evdə olmadıqda mənim ona xəyanət etmədiyimi və Allahın xainlərin hiylələrinə yol vermədiyini, onları baş tutmağa qoymadığını bilsin." Mən özümü təmizə çıxartmıram. Rəbbimin rəhmetdiyi kimsə istisna olmaqla, nəfs insana pis işlər görməyi, şəhvətə uymağı əmr edər. Həqiqətən Rəbbim bağışlayandır, rəhmidəndir. Padşah dedi: Yusifi yanıma gətirin. Onu özümə ən yaxın adam edəcəm." Sonra padşah onunla söhbət etdikdə, "Sən bu gündən yanımızda mövqe sahibisən." Eytibarlı bir şəxsən, dedi. Yusif, dedi, məni bu Misirin xəzinələrinə məmur təyin et. Çünki mən özümə eytibar edilən mal dövləti qoruyanam, işləri idarə etməyi bilənəm. Biləliklə, Yusifi o yerdə, Misir torpağında ixtiyar sahib etdik. O Misirdə istədiyi nedirdi? İstədiyi yerdə mənzil sala bilirdi? Biz istədiyimizə mərhəmətimizi nəsib edər, yaxşı işlər görənlərin mükafatını zayi etmərik. İman gətirib Allahdan qurxanlar, pis əmənlərdən çəkinənlər üçün ahirət mükafatı əlbəttə daha qeyrlidir. Misirə ərzaq üçün yollanan Yusifin qardaşları gəlib onun hüzuruna daxil oldular. Onları Yusifi tanımadıkları halda, Yusif onları dərhal tanıdı. Yusuf onların ərzəq yüklərini hazırlayıb dedi, ata bir qardaşınızı yanıma gətirin, məyər mənim ölçüdə düz və qunaqpərvərlərin ən yaxşısı olduğumu görmürsüz əgər onu yanıma gətirməsəz, məndən bir qap belə ərzəq gözləməyin və mənə də yaxınlaşmayın. Yusifin qardaşları dedilər, ondan ötürü atasını yola gətirməyə çalışarıq və sözsüz ki, bunu edərik. Yusif xidmətçilərinə dedi. Onların ərzəq əvəzinə verdiyiləri mallarını da xəlvətçə yüklərinin içində qoyun. Bəlkə ailələrinə döndüyü də mallarının geri qaytarıldığını başa düşsünlər və ola bilsin ki, yenidən ərzəq alamaq üçün bir daha yanımıza qayıtsınlar. Yusifin qardaşları atalarını yanına döndüyü də dedilər. Ata, bizə ərzəq taxıl ölçülü verilməsi qadağan edildi. Əgər bir niyamını bizimlə Misirə göndərməsən, Bizə daha heç bir şey verilməyəcək. Yenidən ərzəq alamaq üçün qardaşımızı bizimlə birlikdə Misirə göndər. Biz əlbəttə onu qoruyacaq. Yəqub dedi, Bundan əvvəl qardaşınız Yusifi sizə ehtibar etdiyim kimi, Heç onu sizə ehtibar edə bilərəm mi? Allah özü onu ən yaxşı qoruyandı Və rəhəmlilərin ən rəhəmlisidir.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 Sağ salamat qaytara yanıma gətirəcəyinizə dair Allaha ürəydən and içib Mənə söz verməyincə Onu sizinlə Misirə göndərməyəcəm Onlar and içib söz verdiyilə Yəqub Allah dediyimizə şahiddi dedi Yəqub dedi Oğullarım Misirə eyni bir qapıdan girmeyin Ayrı-ayrı qapılardan daxil olun Bununla belə Mən Allahın qəza qədərini sizdən heç bir şeylə dəf edə bilmərəm. Höküm yalnız Allahındır. Mən ancaq ona təvəkkül etdim. O təvəkkül edənlər də ancaq ona təvəkkül etsinlər. Onlar, ataları Yəqubun əmr etdiyi kimi, Misiri ayrı-ayrı qafılardan daxil olduqda, bu, Allahın qəza qədərini əslə onlardan dəf edə bilmədi. Özləri də bilmədən,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 Biz Yusifə, qardaşını yanında saxlamaq üçün belə bir tədbir öryətdik. Yoxsa Padişahın, Misir hökumdarının dininə, şəriyyətinə, qanunlarına görə o qardaşını tutub öz yanında saxlaya bilməzdi. Allahın istədiyi isə müstəsnadır. Yalnız Allah istədiyi üçün bu belə oldu. Biz istədiyimiz kimsəni dərəcələrlə yüksəllərik. Hər biləndən üstün bir bilən də vardır. Qardaşlar dedilər, Əgər binyamin oğramışdısa, Bundan qabaq onun bir qardaşı da, Yusuf də oğrruq etmişdi. Yusuf bu sözü ürəyində saxlayıb onları açmadı və dedi, Siz Allah yanında ondan daha pis bir mövqədəsiz. Allah sizin yalandan aid etdiyiniz şeyləri daha yaxşı bilir. Qardaşlar dedilər, Ey vəzir, Onun çox qoca bir atası vardır, onun yerinə bizim birimizi tutubsaqla, biz sənin yaxşılıq edən adamlardan olduğunu görürük. Yusif belə cevab verdi, Allah eləməsin, malımızı kimdə tapmışıqsa, yalnız onu tutubsaqlayacaq, yoxsa sözsüz ki, haqsızlıq etmiş olaraq. Onlar, binyamindən ümidlərini kəstikdə, kənara çəkiliyib pıçıldaşmağa başladılar o qardaşların ən böyüyüdüdür. Məyər atanızın sizi Allaha an işdirib əhd aldığını və bundan qabaq Yusif barəsindəki təksirinizi bilmirsiniz. Atam evə qayıtmağıma izin və ya Allah qardaşımın xilas olması haqqında öz hökmünü verməyincə, mən bu yerdən Misir torpağından ayrılmayacağım. O, Allah hökum verənlərin ən yaxşısıdır. Atanızın yanına qayıdib deyin, ata,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 Həmiş ağlamaqdan Yəqubun gözlərinə ağ gəldi. O, bütün dərdini içində çəkirdi, oğlanlarına bildirmirdi. Oğlanları Yəquba dedilər, Allahı and olsun ki, sən Yusuf deyə deyə xəstələni vəldən düşəcək, ya da öləcəksən. Yəqub belə cavab verdi, Mən dərd sərimi yalnız Allahı ərz edirəm və Allahdan gələn vəhiy ilə sizin bilmədiklərizi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 Misirə gəlib Yusifin hüzuruna daxil olanda dedilər, Ey vəzir, bizə və ailəmizə müsibət, quraqlıq, qıttıq, acdıq üzv vermişdir. Biraz dəyərsiz malla sənin yanına gəlmişik. Buna baxmayaraq, yenə də onun müqabilində bizim üçün ölçünü düz elə, bollucu ərzəq ehsan et və bizə sədəqə ver. Həqiqətən, Allah sədəqə verənləri mükafatlandırar. Yusif onlardan Siz cahil olduğunuz zaman Yusifə və qardaşına nələr etdiklərinizi bilirsiniz mi? Deyə soruşdu Onlar Yoxsa sən Yusifin özü sən dedilər O da Mən Yusifəm Bu da qardaşımdır Allah bizə lütf etdi Kim Allahdan qorxub Pis əməllərdən çəkinsə Və səbr etsə Bilsin ki Allah yaxşı işlər görənlərin mükafatını əslə zayi etməz deyə cavab verdi. Onlar, Allah'a ənd olsun ki, Allah səni bizdən üstün etmişdir. Biz isə sənin barəndə sözsüz ki, günah etmişik dedilər. Yusif dedi, bugün sizə etdiyilərimizə görə heç bir məzəmmət yoxdur. Allah sizi bağışlasın.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 Əgər məni səfə hesab etməsəydiniz və ya yalancı hesab edib danlamasaydınız, deyərdim ki, Yusifin ətrini alıram. Onlar, Allah'a ənd olsun ki, sən yenə öz köhnə yanlışlığında qalmaqdasan, dedilər. Müşduluqçu gəlib köyünəyi Yəqibun üzünə sürtən kimi onun gözləri açıldı və o, məyər sizə demədimmi ki, mən Allahdan gələn vəhiy ilə Sizin bilmədiyilərinizi bilirəm, söylədi. Oğlanlar ona, Ata, bizim üçün günahlarımızın bağışlanmasını dilək. Biz doğrudan da günahkar olmuşuq, dedilər. Yəqub dedi, Mən Rəbbimdən sizin bağışlanmanızı diləyəcəyəm. O həqiqətən bağışlayandı. Rəhmədəndi. Yəqub və ailəsi Yusifin hüzuruna daxil olduqda, O ata anasını bağrına basıb,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 O mənə yaxşılıq etdi, çünki məni zindandan qutardı. Şeytən mənimlə qardaşlarımın arasını vurduğudan sonra sizi çöldən yanıma gətirdi. Bizi bir-birimizə qovuşdurdu. Həqiqətən Rəbbim istədiyinə qarşı lütfkardı. O doğrudan da hər şeyi biləndi, hikmət sahibidir. Yusif atası ilə bir müddət gözəl dövran sürdüyüdən sonra Yəqub vəfat etdi. Yusif atasına aparıb öz vətənində dəfn etdi və dünyanın heç bir ehtibarı olmadığını gördüyü də, Allaha dua edərək ondan ölüm diliyib dedi Ey Rəbbim, sən mənə səltənətdən, istədiyimdən də artıq bir pay verdim, mənə yuhu yozmağı öryətdi. Ey göyləri və yeri yaradan, Sən dünyada da axirətdə də mənim ixtiyar sahibimsən. Mənim canımı müsəlman olaraq al və məni əməli salihlərə qoşdur. Ya Muhammad. Bu sənə vahy etdiyimiz geyb xəbərlərindəndir. Yusifin qardaşları hiylə quraraq əl bir iş gördükləri, Yusifi guyya attıqları zaman ki, onların yanında değildi.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 Peyğəmbərlər ümitsizliyə qapıldıqda və özlərinin yalancı hesab edildiklərini gördüyü də, yəqin etdiyi də, köməkimiz olaraq etdi. Dilediyimizə nicat verildi. Bizim əzabımız günahkarlardan əsla olunmaz Peyğəmbərlərin hekayətlərində ağıl sahibləri üçün sözsüz ki, bir ibrət vardır. Bu Qur'an, uydurma bir söz deyildir. Ancaq özündən əvvəlkilərin, ilahi kitabların təsdiqi, Allahın bəndələrindən ötürü hər bir şeyin, bütün hökümlərin, halal haramın müfəssəl izahıdır. O, iman gətirən bir tayfa üçün hidayət, doğru yol göstərən rəhbər, Və mərhəmə